Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor hatodik adását halljátok, ugye hatodik? Így Adni. van, ez a hatodik. Igen, és a heti Meteorunk a Santiago del Esztreló felett szétrobbant Meteor, ami ezen a héten a szociális média hullámain terjed. Annál is inkább, mert a legjobb felvétel úgy készült, hogy a rockzenekar játszott, és miközben ők befejezték a számot, a stadion felett szétdurant a Meteor. Illetükben nem lesz ennyire jó koncertjük még egyszer, de, de legalább egyszer sikerült, na másnak egyszer se igen, valamint egész biztos, hogy lemezeladási lemez rekordot is döntenek a saját magukhoz képest, egész biztosan. Csak segíten, hogy tudnánk a nevüket, de ezt egyébként nem írták ki a YouTube-ról, ahonnan mi szereztük. Az nem, és amire, amire látnánk belőle valamit átvált biztonsági kamerák felvételére, sajnos. Uh -huh. De egyébként, ahogy nézem, szám közepén volt, tehát annyira jól nem időzítették a, a meteort. Ja, te úgy gondolod, hogy a zenekar intézte a meteort? Nyilván. Nézd, van egy egészen kicsi tehetségük arra, hogy nem csinálják még jó sót, akkor azt a meteort ezt oda rendelték. Viszont ha igen, akkor tehát, ha ennyire befolyásosak, akkor egyáltalán nem kell teperniük a közfigyelemért. Egy csomó egyszerű módszer van arra, hogy felkeltsék maguk iránt a figyelmet. Na mindegy. Jó, szerintem ügyesek voltak. Lehet, hogy az adás végére Úgy megtaláljuk a levétet. egyébként Megvan, megvan. Úgy hívják, oh. hogy Los Tekis en Salta. Aha. Ami... És ezt tudjuk, hogy mit jelent olyan nyelven, amin tudunk és is rakom a Google Translate-ben. Fú, annyira egy interaktív adás vagyunk, hihetetlen. hogy ez valami hihetetlen. De a nem... Mi van az a... ho... Azt mi? fordítja, hogy a te is az ugrig. Tehát a fotóli nem tudja... Ne, nem vagyunk benne. <gül> <gül> Mindest, ebben, az adásnak próból ha valaki tud ennél a Google translate sokkal jobban a spanyolul, az majd megmondja. <gül> Legyen úgy, és beszéljünk is gyorsan arról a következő csodálatos és egészen fantasztikus hírről, hogy Izland egy kis ország. Hú, oh, ez a kedvenc hírem az egész héten. Izland a kedvenc szigetem egyébként is. Pont, pont akkora, hogy, hogy euh, ne ismerjél mindenkit. Tehát pont elég nagy ahhoz, hogy ne ismerj mindenkit, viszont pont elég kicsi ahhoz, hogy, hogy nagyjából sejtsed, hogy valószínűleg mindenki a Szóval Izland pont, pont akkora, hogy, hogy nem tudod, amikor találkozol egy, egy jó csajjal a buliban, hogy az elég messzi unoka testvéred ahhoz, hogy hogy euh, parti képes legyen. És erre készült egy androidos alkalmazás, amivel tudjátok gyorsan el, le, le, le tudjátok gyorsan ellenőzni a családváltókat, megbizonyosodva, hogy eléggé távoli rokone. E, ugyanis van egy adatbázis, ami visszamegy a középkorig, e, több mint 1200 évet megy vissza, e, amiben benne van összes, összes leszámozás, összes családva, és van egy Androidos ingyenes alkalmazás, amiben beírod a nevét, a születési ö, dátumát, és megmutatja a 1700-as évekig van a screenshotban, de hát akkor értemszerűen korábban is a felmenőit, és akkor így meg, tud, meg tudsz győződni, hogy, hogy ismerős-e. kirakta a, ezt az adatbázistat, hogy hogyan keletkezett, azt tudjuk? Az igen, dolgok, állami, nem? Ez, ez egy állami ö, adatbázis egyébként. English summary. Ez, ez úgy néz ki, hogy egy ilyen genetikai kutató program keretében kezdték ezt mostanában összeállítani, korábbi, korábbi forrásokra építve. Nagy része, nagy része az ilyen templomi, születési anyakönyvi, meg, meg ö, statisztikai forrásokból van, de ez, ez egy internetes adatbázisként elérhető, hozzáférhető mindenkinek, akinek van izlandi személyi igazolványok. Igen, és hogy én jól olvastam a cikket, akkor a magának az alkalmazás megszületésének az volt az oka, hogy az egyik fejlesztő, hát, hát sajnos abban a helyzetben keveredett, hogy egy partiban összejött egy jó csajja, és miután elhálták az első éjszakát, jöttek rá, hogy ők sajnos unokatások, és ez megrémítette őket, ez inspirálta őt arra, hogy ezt a programot elkészítse illetve a telefonos applikációt, és az egyrészt az nagyon cuki a cikkben, hogy megemlítik, hogy Izlandon ugye körülbelül 300 ezeren élnek, és nagyjából mindenki mindenkinek rokona, aminek olyan kellemes vonzatai is vannak, hogy például Björknek is mindenki rokona. Tehát mindenki lehet Björknek egy közeli ismerőse. Ez elég menő. Ez azért elég menő. <kül> Valamint még az is nagyon szuper ebben a történetben, hogy, a, hogy úgy oldották meg, hogy a, a telefonokat elég csak össze Ugye van egy ilyen most már viszonylag elterjedt módszer arra, hogy, hogy ez a kocintás. Ezt, ezt tudjátok, hogy működik, hogy lehet kocintani mobiltelefonokat egymáshoz, és akkor ők felismerik egymást? M mely, melyik része ennek a dolognak, amikor bluetooth beszélgetnek össze? A wifi keresik egymást, amikor, amikor a NFC-n? Amikor egy BAMP-tími e, startupot használják? Így van. A BAMP az bluetooth beszél, azt hiszem nem. Nem. Hát van, valami, van valami sötét mágia benne? Nem, megmondom nektek, mi a sötét mágia benne. Legalábbis ebben majdnem biztos vagyok, aztán lehet, hogy hülyeséget beszélek, de én itt csinálnám meg, hogy ugye mind a két telefonban van egy-egy ilyen kocsanás érzékelő, vagy hát szóval egy, -egy gyorsulás érzékelő, és koccanás egy elég jellegzetes gyorsulási helyzetet teremt. Ennek csak meg kell nézni nagyon pontosan az idejét, és mondjuk GPS vagy, vagy háromszög alapján kb lőni a helyét, ugye adott, pont, adott helyen, vagy egymáshoz közel, ugyanabban az időpillanatban, hogyha két telefon kocson, akkor ők egymással koczan. Na de álljunk meg egy szóra, ez, pont, pont ez az, ami egy izlandi buli nem működik. Mert mindenki egyfolytában kocogtat. És mindenki, mindenki nagyjából egy helyen van. Hány izlandi buli van egy este ez a kiamés? És milyen pontos az izlandi GPS? Meg gondoljatok abba bele, hogy vajon a buliban már kocogtatnátok? Tehát ugye a az azt jelenti, hogy mentek szobára. Csak még előtte letisztázzátok, hogy ez gáz, Én vagy nem gáz. Próbálom beleképzelni magam egy izlandi egy, egy férészek ellenben egy jó estének néző fiatalnak a, az agyába, és a buli elhagyás előtt kocsan hogyha izlandon vagyok. Hát, hát valószínűleg nagyon sok nő van, és egy kívül sok testvér. De képzeld el azt a helyzetet, hogy egy diszkoban állnak az emberek, egyszer csak egy még egymást csak felszínesen ismerő, Pár, vagy hát leendő pár, az koccantja a telefonját, majd 15-en rájuk mutatnak, és röhögnek. Mennek szobára, bi-bi-bi. Nagyon cuki lenne szerintem. De mindenképpen zavarba egy lehetőség vannak ebben, de... de abba gondoljatok, hogy milyen jól lesz ez, mint Google Glass-le, amikor rögtön bepiros csíkozza. <hállt> Sorry, nem? <hállt> hát ez nagyon csodálatos minden esetre. Külön nehezítés egyébként, hogy Izlandban, ugye még tartják ezt a apád Keresztnevét kapott meg, vezeték névnek című szokást, és a telefonkönyvben is például keresztév szerint vannak csoportosítva az emberek. Aha, akkor az tényleg elég durva. De hát, Izland az minden szempontból egy, egy egészen elképesztő ország. Ugye az a hely, ahol egy viccpárt, egy komikus párt megnyerhette a választást és kormányt alapíthatott a gazdasági válság közepette, azt szerintem egyszerűen ten jó hely lehet azon túl, hogy egy kicsit talán hideg van. De ha már itt tartunk, nem láttátok véletlenül a, a, az új Tom cruise kinek az Oblivion-nek a, a, a making of Tehát Nem, az nem, így az az igazság, hogy a televíziós, mozis, szifiktől szoktam menekülni egy picit, meg, megvárni azt, a lecsengés a koméd utána talán. Elég vegyes kritikákat kapott maga a film, ugye most mutatták be, csak azért említem meg, mert hogy valamilyen idegenek által elpusztított földbolygón játszódik a történet, ahol utolsó hátrahagyott szerelőnek van ott a Tom Cruise meg a felesége, és ilyen elhagyott kihalt tájakon, kell neki sokat közlekednie, és ezt Izlandon vették fel, és hát gyakorlatilag csak ezért is érdemes megnézni Tehát iszonyú a CGI is, de Amilyennek az izlandi felvételek, az valami, az valami szívre megtető. túl állítólag a sztori az közepesen fos, de ezt majd leellenőrizzük. Viszont izland miatt is, meg a CGI miatt is érdemes. Van benne nagyon jó repülő szerkezet, ami, ami nagyon alaposan kívánt találva és megépítették. Tehát ez volt az a film ahol egy bizonyos repülőszerkezet az, amivel ez a fickó közlekedik, ez a komoly szerepet játszik a filmben, és megépítették, de tényleg tehát minden egyes darabját összerakták. És... ez milyen tisztelt reméltó azért. Igen. Nem, nem működő jövőkből annyit láttunk már, hogy... hogy... Hát működni ez sem működik, de, de olyan szintig működik egyébként, hogy mit tudom én, a, a, a csűrő pedálok azok tényleg úgy működnek, mint egy, mint egy repülőben, vagy helikopterben. Tehát ha beléped a balt, akkor kiemelkedik a jobb, is fordítva. Tehát ilyen szinten a mechanikus használatot megcsinálták, hogy a felvételnél valószerű legyen. Erre jut eszembe, van még egy premier a héten, ha jól sejtem. Ez pedig a következő Iron film. Ó, a Vasember 3, az 25-én azt hiszem. Ez Igen, amiről következik. az jutott eszem, hogy Moodcrafton egy zseniális linket a kockamániás Benyámintól, amin meg lehet tekinteni három darab, nem, hat darab, bocsánat, vasember, Lego figurát, és ebből az egyik 300.000 forintba kerül. Ezt most azonnal berakom az adásnaplóba, mert a Lego gyűjtők, mint kedvenc őrültjeim, azok minden adásban kell szerepeljenek. Ugyanúgy, mint ahogy el eddig. Uh, nagyon kevés példányban adták, mert valami a tojfer játék 125 darab készült, ez egyébként a legcsumpibb kinézetű az összes közül. A többi az csipok, dúdol, több színnyomot, akármi. A legcsumpibb az a gyűjtői példány, és, uh, és emlét piszok sokat adnak érte. Csodálatos. Még egy, egy mondat van az Izlandhoz, amit, amit muszáj. Annyira várom, hogy kiröhögjelek, hogy öreg vagy. <laughs> ez lesz a következő hírnek a témája, de előbb még egy mondat el a fejlesztő cég, amit csinálja a Mennyire Vagy Rokonom appot, a Sad Engineer Studios, azaz a szomorú studio. <túdíj> <túdíj> Ez valóban gyönyörű. A Mennyire <túdíj> Vagy Szomorú app, viszont abból hiányzik. Lehetne hugom, nem hugom a is. <túdíj> <túdíj> Oké, okay, beszéljünk gyorsan az egérkattintásos kornévésről. Eleget könt, röhögtünk szegény Izlandiakon tényleg sajnálom őket. Tehát. A Harvard, Gyára, most el akarok venni tényleg. A Harvardnak a nem tudom, melyik laboratóriumában, és mivel nem nyílik meg a link, amit elraktunk, mert valamelyik népszerű oldal kikerült és szarrá kattintják sajnos, eh, indult egy vizsgálat, egy talap ember írta meg, azt vizsgálja meg, hogy mennyire gyorsan kattintanak az emberek, illetve hogy az egérkezelési eh, szkillekből ki lehetett állni, hogy hány éves. A cucc az több eh, dolgot vizsgál, reakcióidő, kattintási pontosság, mellékattintások száma, mennyi idő telik el, amíg ott megtalálgatja, felé igazítja az egeret, tehát nagyjából a körözés tácsap típusú számítógép is ki tudja szűrni, meg azzal is számol, és az benne nagyon szép, hogy nekem például halálpontosan kitalálta azt, hogy hány éves vagyok, és gyors. Viszont. Hát a gastöregítette. Engem, négy évvel, nem, három évvel beüregítette. Mivel használtad egérrel? Vagy, vagy Ö... touchpaddel? A touchpaddel ont rajta egyébként. Ja, igen, egy fotelben elnyúlva, hasamon a géppel, touchpaddel. Tehát gyakorlatilag erre fogom fogni az összes vibámat. Nézd, a fotelben a fekvés, ez mindenki törögít. Ez olyan, mint a mai fiatalozás. <hállt> És ami még ennél is zseniálisabb, ezt majd mindenképpen próbáljátok a hallgatók, ott lesz a show notes és egyszer valamikor csak felszabadul a szerver a rajta cuttingató ezer darab ember alól. hogy a, van egy Lebind a Wild nevezetű projekt, ahol, ahol ilyen elosztott nagyon sok ember gyertek ide, mondjátok, hogy hány évesek vagytok, és töltsetek ki egyszerű számítógépes teszteket típusú feladat van. Social Intelligence milyen az izdésed a weboldalakba, és el tudja találni utána a számítógépnek az intelligenciával az algoritmus azt, hogy, hogy milyen oldalak tetszelének, keleti vagy nyugati szemmel nézed a színeket a weboldalakon nagyon izgalmas mindegyik. Ez nem az örök szakdolgozat kérdőív kitöltés? Nem örök szakdolgozat, mert mert már bőven túl van azon. A figura, aki csinálta, az hát ez túl van a PhD-en, másrészt mert kutatott egy darabig a microsoft a laborjában, ami egy rendkívül izgalmas hely. Ö, nem, nem. Uh, és kisbarátai. Amúgy azt hiszem, lengyel a csóka. Nem tudományos uh, uh, ne, nehézs, tudományos fokozat eléréséhez uh, a nehézségi színbelövése miatt kérdezem, hogy szakdolgozat, kérdőív kitöltés, hanem az, hogy mennyire érde, érdekes ezt csinálni. Nyilván baromi érdekes. Igen? Már csak Hát persze, hát ezekből a, a, a témákból én arra következtetnék, hogy ezt nagyon jó lehet nézni, amint az emberek teljesen maguktól nyomokat hagynak a te boldalodon, és azt te elemezgetheted, és abból aztán tudományos fokozatot szerezhetsz. Egyrészt másrészt meg pont az egyes kultúráknak a színérzékelése, ami most nekem nagyon lassan nem tölt be, az egy olyan téma, amire, amire ez egy nagyon jó megoldás, mert hogy, hogy második kutatnád mondjuk? ha csak nem az, hogy behajol magad Japánba, és megkérdezed őket, hogy kéke a kék. Ez kicsit több pénzbe kerül, és izgalmasabb. Akkor már csak egy dolgot szögezzünk le a tisztánlátás kedvéért. A Kelte kicsit gyorsan mondta a weboldalnak a címét, és azért az úgy hangzott, mintha egy norvég pornosztárnak Lab in the nak a nevét <tos> említette volna, de nem, ez lab in the wild. lab in the wild. Org. Igen, és hát most így, hogy felhívtad arra a figyelmet, hogy gyorsan beszélek, egyrészt próbálok lassítani, másrészt pedig büntetésből elmondom, hogy a, a programnak a szervező pedig professzor Krisztóf Gajos. Ebben mondjuk volt kettő Z, meg egy Y, ami nem a az is ott van. Értünk, értünk téged, ezt majd akkor a show mindenki megfejti magának. A következő hírünk az valahol Ázsiában játszódik egy Supermarketben, ami szemmel láthatólag nagyon rá van pörölve az új technológiákra, és az tulajdonképpen szimpatikus benne. Most a legutóbbi dob, nagy dobásuk az az, hogy a minden bevásárlókocsiban van egy okostelefontartó kis álványocska. De nem ez a dolog lényege. A bevásárlókocsinak van egy okostelefontartója. Így ez, ez a tény így önmagában szerintem már, már megéri az, hogy rácsadálkozzunk és újjal mutassunk ezekre a furcsa koraiakra. Azért nagyon izgalmas ez, én meg azt tudom hozzárakni, mert a, a supermarket tervezés, meg a polcoknak a feltöltése, az valamilyen egészen orkán az átlag bevásárló számára szinte teljesen felfoghatatlan, titkos tudás mentén történik. Én egyszer megnéztem egy amerikai sörökről szóló dokumentumfilmet, azt szerintem Gásper, azt te adtad nekem. Én azt én adtam. És ott az volt, hogy melyik szintig látják, meg hogy milyen hosszú csíknak kell lenni ugyanabból a gyártónak a söreiből ahhoz, hogy onnan vásároljanak, és hová kell rakni ahhoz a terméket, hogy soha semmiképpen senki ne vegye meg, és a végén a patkányok igyák meg, amikor kijöntik az egész a fenébe. És hogy ezt például egy mobiltelefonos állvány, meg egy, egy olyan mobiltelefonos applikáció, mondjuk navigál a boltban, és itt a Tesco az fejlesztett egyszer, az teljesen felborítja. Ja, Európában. Is. Hát Angliában Angolt Eszkó egyébként, igen. Egyébként ilyen hatalmas pénzeket mozgat ez meg. A, a, a, különböző gyártók hatalmas pénzeket mozgatnak meg azért, hogy, hogy az ő termékük kerüljön szemmagasságba, vagy kicsit alá is, kicsit fölé. Vagy polc végre, ami a nagyon nagy menőség. Ott nem a leározott jobbkáző szokott lenni, vagy ezek szerint más stratégia mások? Hát az a legnagyobb menőség. Nem, a polc végért nagyon sokat kell tejelni üzletvezetőnek, vagy a egész pontosan azt hiszem, nem tudom, van erre egy szakember. Na de várjátok, nem mondtátok el, hogy pontosan oké, van egy mobiltelefontartó a bevásárlókocsin, de miért van az? Mert ott van valami lámpa is, meg szóval van valami navigációs. Azért van, hogy ez, ezen keresztül egy ilyen kamerákkal tájékozódik a telefon, hogy hol, hol is vagy, és hogy merre kell menned, hogy minél hatékonyabban vegyél. Tehát magyarul navigál téged ott. Magyarul a... navigál? Abban a, abban a dzsungelben, amit pont a Boltz alakított ki, hogy, hogy bizonyos tervékeket vegyett. Így az akciuskámi magának... főzőknél forduljon balra? Igen. Akkor ebből a szempontból a Tesco angol, tehát az anya Tesco applikáció az egészen sokkal menőbb volt, mert ugye ott az történt, hogy az egy bevásárló lista volt, amely felírhatod, hogy mit kell vegyél, és akkor beérkeztél a Tesco-ba, akkor összeállította neked az ideális, vagy optimális bejárási útvonalata magában a záruházban, és elvezetett téged azokhoz a polcokhoz, ahol a megvendő dolgok elhelyezkedtek. Aki gyakran csinál tesco bevásárlást, az tudja, hogy ez egy nagyon-nagyon hasznos. Legalábbis olyan férfiaknak, akik nagyon gyűlölnek fel alá tévelyegni a polcok között, az nők szerintem ezt nem egyszer nem utálják annyira. Azt nem tudom, hogy ez mennyiben fogja csökkenni, hogy csökkenti egyébként a profitjukat. Mert hogy amikor én Tesco-ban bolyongok, és nagyon ritkán járok egyébként tesco ban különösen bolyongani, akkor mind, mindig az a vége, hogy két-három-négy olyan eszméletlen hülyeség bekerül a kosarámba, ami aztán vagy megromlik a hűtőmbe, vagy tovább ajándékozom, mint gaznak a múltban a marmáját, ami egy hihetetlen kulimásszerű brit dolog. Az egy geniális dolog. Vagy így elmondjuk azt töcsémmel, hogy hát ilyet is ettünk, akkor ezzel is bölcsebbek lettünk, soha többet nem veszünk. Ezt mm -hmm. még egyszer, nem egyiknek volt az ötlete? Hát, de hogyha csak navigál az az eszköz, akkor ugye nem nagy bajt nem csináltat, akkor még el tudsz haladni a dolgok mellett, ami hirtelen bekerül a kosaratba. Igen, de az a fajta tervezett eltévedés, ami egy ilyen, ilyen bevásárlás élménynek az alapdolga, az is. El navigál. Egyébként igen, tehát lehet, hogy be van építve az applikációba az, hogy elvezet egyes dolgok az akciós polc mellett. Kerüljön meg ezt a poltot háromszor, majd forduljon jobbra. Igen. Na, én el akarom nektek még mondani, hogy a hogy ugyanez a bevásárlóközpont csinált egy egészen gyönyörű promóciót. Az volt a feladat, hogy, hogy a dél és egy óra közötti időszakban nagyon alacsonyak voltak az eladások, tehát alacsony volt a forgalom, és ezt a forgalmat akarták növelni. És azt tudták kitalálni, hogy kitettek az utcára ilyen nagy táblákat, rajta mindenféle kis rudacskák álltak ki, hogyha megfelelő szögben sütött a nap, tehát dél és egy között, akkor az árnyékokból meg a rudacskákból összeállt egy QR-kód. Amit ha lefotóztál, akkor a telefonodra egyből bejött ez a weboldalól, azt írták, hogy sun szél. most egy óráig fél van a tőkehalmálykrémes haj, hajfixáló, és akkor az emberek berohantak és megvették a tőkehalmályos hajfixálót, ami egyszerűen csodálatos lett nem gondoljátok, hogy QR-kódnak egy ilyen kis gyönyörű alkalmazása. Különösen egy qr értelmes alkalmazást sosem szoktam látni, de tehát olyat, olyat ami, ami értelmes volt, mert igen, olyat, amit lekattintanak, ott még azért nem jár a technológia. Ezt lekattintották, és állítólag a kampány hatására 20-valahány százalékkal nőtt a adott időszakban az értékesítés Ez kérem Ázsia. Ez most, hogy már hallottunk néhány igazán fontos hírt, néhány vacakis aprósággal is beszéljünk. Például arról, hogy a Google végül is bemutatta a szemüvegének, a Google Glassnak az apját, amin keresztül a fejlesztők fejleszthetnek alkalmazásokat erre az egyébként Androidot futtató szemüvegre. Igen, ez de. kiderült, ez nem derült ki. De szerintem kiderült, de de kiderült, hogy android hát Én azt tudom, hogy Androidos os alkalmazással szinkronizál. Androidos os mobiltelefon kell hozzá, hogy beszéljen hozzá, Igen. és utána a, az Android-on a MyGlass mi a bánat, az lövi fel a streamedet a szemedre. Tehát nem önálló eszköz. De maga az eszköz semmi Android-os dologhoz nem férsz hozzá rajta keresztül? Hát nem egy, én, én úgy vettem ki, hogy a Android a magja a telefon, vagy a, a szemekben lévő rendszernek, de nem egy teljes, tehát nyilván nem, nem tudsz a Play Store-ban Angry birds et vásárolni a az ödre, ami hülyeség is lenne, de hogy a, a rendszer alapja az Android. Na mindegy, végül is nem ez a lényeg, hanem hogy, hogy bemutatták az apit, amit a Mirror apinak neveztek el, szerintem egyébként szép név, jól, jól választ a Google neveket, nem? Igen, nagyon csinos, az a baj a Google nek nagyon rossz, lefordítani, de erről majd még ma lesz szó. Mert tükör által homályosan. Menjünk tovább az apira. Ti néztétek egyébként, hogy miket lehet vele csinálni? Nem. Én a techrancsnak az elemzésébe beleolvastam, ami alapvetően arról szólt, hogy csalódás, mert hogy valami nagyon ódívatú, restful api készült, és így nem leheti direktben meghajtani a szemüvegnek a, a hardware elemeit. Nem is lehet, mert most ott, ott tart egyébként. Most ezen a héten került a, az explorer program keretében az első készülék felhasználók kezébe. Igen. És kiderült, hogy ha felveszel egy két perces videót, az, az leszívja az akkumulátor 20%-et. És hasonló gyerekbetegségei még vannak a készüléknek. Ennek megfelelően nem, nem is lehet igazán csodálkozni azon, hogy mennyire le van korlátozva az, hogy mit is, mit, mit is lehet jelenleg csinálni Google Glass-ra. Tehát ilyen gyakorlatilag kártyákat lehet csinálni. Végül is ilyen webalkalmazást csinálsz, tehát saját szerveren fut, Ő időnként kap lekérést a Google felől, ezen keresztül a minorápien keresztül, amire te tudsz válaszolni, meg tudsz pusolni új információt. De ennyi akkor lévén én a nem programozó a csapatban, akkor ez gyakorlatilag inkább egy Facebook appot fejlesztene, ami minden nálad fut, és valamiket ad lögdös ki a timeline-ra, nem pedig ez a letöltöd a kódot, fut a telefonon, és jó. Pontosan, igen. Ez, ez Egy-egyben a Facebook úgy képzeld el, hogy egy olyan Facebook api, ami úgy tud veled kommunikálni, hogy, hogy akkor ad valamit, hogy a. nálad történt valami, jött egy e-mail, ilyesmi, b. a Viselő bizonyos helyre érkezik. Tehát tudsz olyat csinálni, hogy ha, ha kimész a, a Margit szigetre, akkor, akkor a, a, a, az jelez a szervernek, és akkor az alapján a szerver vissza tud valamit küldeni, hogyha szeretne. Uh -huh. C, ha a felhasználó küld neked egy képet vagy egy videót, és nagyjából ennyit. Tehát tudod olyat csinálni, hogy a felhasználó csinál egy képet, te rajzolsz rá egy, egy bajuszt, és visszaküldöd a felhasználónak. Tehát ez tényleg nagyon vékony eszköz, illetve Ezért az első, első generáció. A annyira vékony eszköz, hogyha mondjuk helymeghatározást akarsz használni, akkor vagy bluetooth, akkor, vagy nem, a bluetooth a pont van benne, de hogyha a wifi-t akarod használni, akkor az csak a telefonon keresztül tudja. Hát nincs, ez, ez, nincs ezzel olyan nagy baj, hiszen a, a, a, egy szemüveg, az tényleg nem lehet egy nagyon erős, erős kliens, tehát az nem tűnik logikátlannak, hogy egy vékony kliens Alkalmaznak. És... Ami érdekes egyébként az, hogy a felhasználási szabályozat végigolvasva kiderül, hogy az összes erre fejlesztett alkalmazásnak ingyenesnek kell lennie, és nem használhat reklámokat se. Ami mindenki kiborul, ha elkezdenék villogni a reklámok a szem előtt. Azért. Tehát... Ugyanakkor ugyanakkor. Nem a, a privát járunk. Az alkalmazásokért pénzre tud elkérni a, a, a fejlesztő. Tehát akkor gyakorlat, gyakorlatilag nem fog eköré kiépülni, vagy jelenlegi feltételek alapján nem, nem tud eköré kiépülni a Ökoszisztéma, igen, de ennek az az oka, hogy, hogy a Google is tudja, hogy ez egy nagyon, nagyon béta, sőt prebéta eszköz, és nem nyújt olyan felhasználó élményt, hogy erre tényleg lehessen építeni valamiféle ökoszisztémát, hogy szerintem azért tiltják egyelőre a dolgot, mert most még ugye Explorer az is a neve a, ennek a programnak, ami kapcsán kibocsátották az első, hány, ezer darabot talán? Vagy. Ö, az, az a nagyságrend. Én ezelőtt emlékszem, de... Öt az az nem? Igen, ezelőtt az ára. Pont, a akkor... De, de. mindegy is. Egyébként a másik, hogy Erik Schmidt, aki ugye nem a Googlenek a vezérigazgatója, csak az igazgató, csak a feje, és nem vesz részt a szövegnek a fejlesztéséből, azt találta nyilatkozni valami műsorban, hogy szerintem nagyjából egy év, amíg jön a, a bárki által megvásárható verzió, majd ezek után mondott egy pár mondat is, amire nem emlékszem a Privacy-ről, de mivel Ericsson mindegyes egyes alkalommal pont azt mondja a Privacy-ről, azért így lehet sejteni, hogy fel lehet olvasni egy gyereknek rémese helyet. Mindig az egyéves beszélés egy Google vezetőtől az izgalmas, különösen, hogy ilyen állapotban a hardware. Ugyanakkor, nem, most ha, ha másmit mondott egy érdekeset a Privacy-ről a múlt héten, ez megvolt egyébként? Nem. Szerintem nem. Ugye, és az mindig azt szokta mondani, hogy a privacy vége, mindenki vesse magára, aki bármit is megoszt az interneten, és legyen szíves, osszon meg bármit az interneten. Ehhez képest a múlt héten azt nyilatkozni, hogy ezeket a magándrónokat, ezt be kéne tiltani. Mert Jó, az úgy te... Mégse járja, hogy a szomszéd így a, a kicsi helikopterével ö, megnézi, hogy te mit csinálsz, így átrepül a te területed fölé. És nézd, lefilmezi. nézd de egyébként a privacy eltűnésének uh, nagy hírnökei azok mindig meggondolják, amikor egyszer csak róluk van szó, ugye. Brandi Zuckerberg jusson eszünkbe, röhögjünk egy jó aztán lépjünk tovább. Azért... Ó, apropó, apropó, tudunk is ide kapcsolódni a következővel. Ugyanis megjelent végre a várva várt magyarországi street view is a Google Maps-en. Igen, a mai hír, ma, ma jelentették be, hogy elindult a cukka. Hajnal a... háromkor indult el a Street jó. A kollégám ébren volt éppen akkor, úgyhogy az, én arra ébredtem, hogy nálam Addig frissítetted két... a Google Maps-et? Nem, felkelt igazából, uh -huh. magam sem tudom miért, mindegy, és reggel a Batyányi Téreni Kávézónak a teraszán be is jelentették, annyira... Be volt jelentve a dolog, hogy ott volt egy autó, és ott volt a tricikli is, amik május 13-án indulnak majd, és térképezik újra az országot, mert most momentán másfél-két éves képek vannak benne, de legalább lehet kattingatni és nézni a az a keretkező parasztot, meg a négyes úton álló kurvákat. Aha, és te mondd, melyik részek vannak meg Magyarországból? Az egész. Nagyon durva. Hát ha nem is az egész, mert uh, érkeztek uh, panaszok, kezdve rögtön azzal, hogy műt, Tatán állítól a nagyon vacak a lefedettség. De, de nagyon sok. A kizúmosz Magyarországra is elhúzod a kis street jubábút, akkor bekékül az ország. Aha. Aha. Szóval, hogy majdnem minden megvan majdnem minden, nagyon nagy résztességgel. Ö, és hát rendkívül sokan örülnek neki, akiket a Google megszólaltott ezen a sajtón. Az a magyar turizmus ZRT-nek a, a feje volt, aki elmondta, hogy egy csomó város megszavazta, amikor megkérdezték, megküldtek meg támogató levelet, hogy igen, üssék a vasot, mert ez kell. Köztük is, mi volt az érvük egyébként? Neves turista város. Ö, az emberek nyugodtabban fizetnek, hogyha ha meg tudják nézni, hogy igen, az az abszurdisztáni szálloda, aminek van egy nagyon vacak weboldala és ráadásul még valami kétetlenemű utcában van. Az valóban ott van a Google fotóin is, nem pedig egy telefonfülkére van ráragasztva az, hogy panaszával forduljon az oldalt, a <gül> én, én teljesen értem, hogy ez miért tetszik nekik, viszont azt egyáltalán nem értem, de nagyon imádom, hogy a bejelentés követő órákban már is Született egy Tumblr blog, ahol, ahol a furcsaságokat, a, a magyar Street streetfilm található furcsaságokat mutatja be a szerző, vagy mutatják be a szerzők, csodálatos. Nagyon jók vannak, de azért az annyira jók még hiányoznak, mint a nemzetköziek. Hát ennyi ja. idő alatt ez nem csoda, de a pont on azért így is lehet látni egy pár cukiságot. Hú, és egy mennyire jó fotó van ott! Te jó Isten, Arló, ráadásul hogy Zemplén egy reprezent. Olyan stétjú fotó, befogjuk linkelni az adásnapróba, kedves hallgatók, ami szép. Ez a ködlő domvidék reggel kis lenszflerrel egyébként is szeretem a bűköd, de hát ez még egyébként... még a Jaj, látom, Nagyon én. jó. Errőjt eszembe készült az egy másik nagyon jó dolog is. A hírbehozó dobta fel Twitterre, és ezzel a nem találva nagyon hosszú linket. Ő pedig a azt a szolgáltást használta, amivel a Street View lehet ilyen folyamatos, gyorsított videót gyártani. És egy rövid útvonat adott meg a gépnek, a Hyperlapse. Hyperlapse, ez az, köszönöm szépen. Körbe-körbe megy a Google autó, a hősök tere körül. Nagyon jó, és ilyen is mindig középre néz a kamera, mert azt is meg lehet állítani, hogy a két pont kell hozzá, meg egy nézőpont, hogy hova nézzen a kamera. Tök jó. Úgy olyat láttam, amin a rakparton megy fel alá. És a, és a parlament stíli közben. Uh -huh. Azt sem. Lehet még oktogont játszani egyébként, meg ahogy, ahogy felfedezzük, hogy pontosan merre járt, ott még vannak játékok. Nagyon jó. Hát na most akkor, hogy ha jól halom, akkor valamelyiket kihegyezte a ceruzáját végre teljes mértékben. Bele is láthatunk a következő témába. Ami szintén egyébként ide már a Google Glasshoz, mert hogy ugye Gaz mondta, hogy hogy nagyon hamar lemerül az akkumulátora, de szerencsére kelt, megtudta, hogy már nem kell sokáig várnunk a tízszer olyan erős, vagy tízszer olyan eh, nagy erőt kifejteni képes akkumulátorokra. Hát tanárul kérem, én készültem. Kezdjük ezzel a klasszikus mondattal. Az igazság, hogy ha nem kell sokáig várni, az nem teljesen igaz. Ugye a technológiáknak, meg a alap, alapkutatásom ez már túl van egyébként, megvan az a fajta fejlődési ciklusa, hogy először valamit összevarnak egy laborban, ami működik, eleme teljesen gyártatlan, utána ezt elkezdik tökéletesítgetni, és a végén lesz ipari megoldás, amit a Samsung a telefonba. És ez a csodálatos akku áttörés, ez még nem lépte át. Egyébként a University of Illinois-on csinálták meg, 3D elektródákkal működő akku, ami tényleg azt írja, hogy vagy szer kisebbek lesznek az akkumulátorok, vagy tízszer több töltést tudnak majd tárolni. Tehát például egy mai okos telefon az, az majd el nap, elmegy tíz napig, nem csak egyik, vagy, vagy 80 óráig legalább. Vagy piszó kicsi telefonokat lehet gyártani, de egyébként nem ez a trend, úgyhogy most lassan rá lehet egy periónak, sét is, mert senkinek nem fog feltűnni. <Szorítan> és ami, ami nagyon jó ebben, és ami igazán izgalmasra teszi, hogy hogy, hogy 3D-s a megoldás. Uh, építettek olyan anódot, meg katódot, ami, aminek háromdés a felülete, és ezt úgy kell elképzelni, mintha fogtak volna egy Lego blokkot, vagy egy hasábot, majd még ezt uh, szanaszéjel fúrták volna, egy lyukacsos szerkezetű anyagot hozva létre. Hát Lego igen. Igen, ami miatt óriási a felülete a dolognak, nagyobb felületen történik a reakció, gyorsabban töltődik, meg, uh, meg nagyobb a tároló a dolognak. Gyönyörű szép. Tényleg iskola például, az okos megoldásnak. Ami a probléma, hogy amellett az ipari gyártás nem megoldott, még azt sem tudják, normál ahol nem körülményekről beszélünk, hanem már mondjuk a, elkezdünk valamit csinálni vele a műhelyben, ez felrobana vagy sem. Úgyhogy a jövő az nincsen megoldva, de egy nagyon ígéretes irány az megint találódott. De találódtak már korábban is ilyen hasonlóan ígéretes irányok? Persze, van a grafén szuper, szuper kapacitor, szuper, amiről beszéltél is az egyik elmúlt adásban. Miről az egyik adásban. adásban volt is szó, az is egy ilyen, ez egyébként annál is jobb, most azt mondják. Viszont grafénben momentán úgy töm, hogy több pénzt tölnek bele, tehát lehet, hogy az lesz hamarabb kész. De azt mindenki látja hogy a technológiában és meg a akutóknál is, hogy valamit kell az csinálni, mert nem elég gyors a fejlődés, illetve hát amit, amit nyerünk a réven, azt elveszünk a képernyőn nagyjából. Uh -huh. Uh -huh. A még egy komolyabb témánk van, az, sőt, talán az a legkomolyabb témánk, hogy az az egyetlen komoly Le vagyunk témánk. vagyunk komoly tívánk, hogyha a Bosztonról beszélsz, akkor szóljatok rám, hogy ne fogalmazzak meg kitikus, nagyon kritikus véleményt, mert próbáltam egész héten csendben maradni vele kapcsolatban. Igen, a Bostoni bombamerényletről beszélek, illetve nem akarnék beszélni annak a, az összes már szerte a médiában kitárgyalt eleméről. Inkább csak arról az egy dologról, amit egyébként szintén a, a tech média azért eléggé pedzegetett, hogy ugyanis ott történt valami a, a merénylők utáni hajsza első napján, ami, ami hát úgy jó alaposan pofán vágta a civil médiát, amit azért szokás mostanában sokszor dicselni. Mi magunk is tettük már. Ugye mi szerint a Mostanában azért már a leggyorsabban reagáló médium típus az a, az a civil média, és amikor a, tudom és én a repülőgép leszállt a hadzen folyóra, akkor arról először egy twitterező küldött fényképet a világnak. Ez volt a legnagyobb pillanata igazából a civil médiának, valószínűleg. Ugyan, a, ma reggel 8 perc alatt lehozta a civil média, hogy volt földrengés, de az tegnap este történt, egyébként akkor is lehozták. Igen. Igen, de meg azért a londoni metromerényletek is a Twitteren keresztül jutottak el a világhoz, a, a spanyolországi vonatrobbantások ugyanígy. Szóval azért a gyorsaságban tényleg leelőzhetetlen a civil média. Na most minden esetre ugye az történt, biztos mindenki emlékszik rá, csak nekem így, amíg nem hallgattam erről a mi amerikai podcastot, így igazán fel sem erült, hogy ez, hogy ez történt. Hogy a Reddit nyomozói azok a közzétett fényképek alapján úgy gondolták, hogy beazonosították az egyik merénylőt, ki is posztolták a nevét, meg a elérhetőségét. Ugye ez egy Sanyo Tripathi nevű, egyébként eltűnt és március óta keresett fiatalemberrel azonosított. Most csak az egyik, akit, akit bemondtak. De minden esetre őt bemondták, és tehát ugye ő, őról úgy lehetett tudni, hogy Na hát ő robbantott fel, tudom én három halottat és sokszár sebesültet, okozva két bombát. És ugye aztán kiderült, hogy hát ez bizony egyszerűen tévedés volt, és csak hasonlította az egyik srác erre a fiatal embere. És ugye egy, egy pillanatban lehet gondolni, hogy mi van, ha ez a fickó éppen nem eltűnve van, és tehát vélhetőleg már, már nem él, vagy nem. esetre szóval nincs meg, azóta sem hanem valaki találkozik vele az utcán, és mondjuk pusztán bosszúból azonnal lemészárolja, majd kiderült, hogy hát bocs, de nem ő volt mégse, csak mi így azt sejtettük. Hát erre a kérdésre az a válasz, hogy volt egy másik is, akit a Reddit megvádolt, most hirtelen nem talál a nevét, akinek a egy testvérpárt, ha jól tudom, akinek a nevét lehozta a New York Post főcím, főcímen. Igen. E akikről szintén időt, hogy teljesen ártatlanok. Ez azért jó, mert a York Post az kulvárlap, azt azért jegyezzük meg, rendkívül perelhető. Tehát nekik most így megvan a következő fél évre azért a, a mivel való foglalkozás. Hát, illetve már most söprik ki a padlást, és a dollárokat rakják szépsorba egy bőrön, amit odaadnak a megvádoltaknak. E, igen, másrészt meg abban különbözik egyébként a szabványos lincseléstől, amire ez a leginkább hasonlított, hogy lincselés után nagyon ritkán tiltakoznak, hogy rossz néger lóg a fán. Itt ellenben ez történt, még hogyha a Redditnek a a bocsánatkérése az annyira e, tenyérbemászóan, aljas módon gusztustalan is volt, és tudom, hogy ez a puzséres, lassan mondós kurványázás volt, de nem tudok neki hogy azért külön fel kéne a szerzőt. Egy három vagy négy bekezdésen keresztül mondja azt, hogy ők mennyire jó gyerekek, és akkor a végén megjegyzi, hát mindenki téved, hát igen, hát rossz emberek, nem mutatunk rá, hogy ők robbantották, mert az 12 futót, hát bocsi... De azt is írják egyébként, hogy, hogy viszont remélik, hogy legalább annyi hozadéka lesz a dolognak, hogy ezt a Szánél tripatit, így hogy ilyen nagy figyelem irányult rá, most legalább meg fogják találni, mert ugye el volt tűnve is. Ez még mindig az a vizes papucsal pofozás esete? Külön, különösen a, a, a Reddit ebből a mostani robbantásból iszonyatosan sokat vet ki. Nagyon sokan mentek oda, nagyon sok kiadásban megfordult, nagyon aljas fotóban visszajött az egésszel. Egy egész egy gyökerét Egésznek a gyökerét azért mondjuk még el, tehát hogy az ugye úgy volt, hogy a Reddit a praktikusan megkérte az olvasóit, hogy, hogy próbálják kitalálni, hogy ki van a képen. Nem? Igen, volt ott... Hát, az olvasók így szerveződtek, tehát a Reddit az egy ilyen közösségileg moderált, és közösségileg szerkesztett oldal, ahol csináltak egy úgynevezett subreddit-et. Ami uh -huh. azért különösen vicces, egyébként ezt tegyük hozzá, mert a Redditnek van egy olyan szabálya, hogy nem lehet személyes adatokat közölni emberekről. Ez, amikor az egyik leggusztustalabb embert, aki a Redditnek az egyik adminisztrátora volt, azt leleplezte a Góker nevű plegyka blog, akkor mindenki nagyon fel volt háborodva, hogy itt embereknek a személyes adatait közlik, és ez milyen? Uh -huh. Igen, akkor, akkor hosszú ideig a legtöbb szabredditen nem lehetett linkelni Gókeres blogokat mert elárultak minket, és ellenünk szóltak. Befűzhetek amikor... ehhez egyébként egy nem teljesen pontosan idélő, de azért csak ide kapcsolható magyar témát? Persze, hát, a... így úgy. Hogy a, ugye az utóbbi időben elszaporodott az a tevékenységi forma, hogy a Facebookon valaki megoszt egy, egy, egy ilyen webkamera, vagy biztonsági kamera által készített képet egy emberről, aki mondjuk, itt tudom én, behajol egy szekrénybe, vagy egy... E, vagy, egy bicikli körül óálkodni látszik, és mellé írják, hogy, mit tudom én, ez az ember fosztogatja valószínűleg, vagy a biztonsági kamera képe szerint ez az ember fosztogatja egy, tudom én, egy edzőteremnek a szekrényeit, vagy hogy, vagy hogy ő lopja el a, a bicikliket itt a környéken, és hogy aki látja, az azonnal csapjon le rá. E, ugye elsőre logikusnak is tűnik, meg, meg jól használható közösségi médiás, feladatnak is tűnik leleplezni ezeket az embereket így módon. És aztán belegondolsz, hogy ha mondjuk a feleségem megcsalna egy ilyen közepesen rossz arcú fickóval, akiről valahogy egy webkamerával sikerülne csinálni egy felvételt, és ezt gyorsan így feltolnám a Facebookra, és a fickót másnap 30-an állítanák meg az utcán, hogy nem te vagy az, aki fosztogatod a, a környező terméket, akkor milyen iszonyú jól bosszút álltam. Tehát magyarul bemondásra el lehet hinni manapság a közösségi médiában emberekről, hogy ők valamiféle rossz fát a tűzre és büntetést érdemelnek. Ez mindenféle ilyen, ilyen jogi logikával szembe megy, ami történik. És, és az emberek nincsenek tudatában, hogy amikor így látnak egy ilyen, egy ilyen fotót a Facebookon, akkor azzal pontosan az ártatlanság vélelme bukik meg nagyon súlyosan. Ez az a pillanat, amikor keresünk egy olyan üzleti modellt, ahol nekünk közösségi önbíráskodásból pénzünk lesz, majd kivágjuk ezt a részadásból, és rohadt gazdagok leszünk. Meggondolandó. De addig is elítérjük a bosszorkány Addig is elítérjük a bosszorkány meg a Reddit is bekaphatja, ezt szerintem bátran megüzenhetjük nekik, remélem hallgatnak minket. Kedves fiatalok, lincselni nem menő. Igen, az már nem menő. Uh, Oké, okay. A, azt látom, hogy, hogy a Facebook, van, van egy facebookos tanulmányunk, ami nekem így érdekesnek tűnik, és egy, hát egy kicsit ide kapcsolódhat, legalábbis annyiban biztosan, hogy, hogy az derült ki ebből, hogy egyre többen vannak, akik, akik mielőtt megnyomnák a poszt gombot, azelőtt mégis inkább visszatörölnek, és mégsem posztolnak ki egy, egy státuszüzenetet, amit pont az ilyen feltételezett gyanúsítottak képénére megtehetnének, de azért érzem többről szól. Igen, a héten jött ki egy tanulmány, ami, amiben két dolog érdekes, az egyik a, a módszerton, a másik pedig a következtetés. Az egyik az, hogy tudtátok, hogy a Facebookon azt is mérik, hogy ha belírtál valamit egy szövegdobozba, de azt nem küldöd el? Tehát, azt egy külön, külön metrikaként eltárolják, ez alapján 3,9 millió angol nyelvű Facebook felhasználó öncenzurázási szokásait vizsgáltak, és azt vették észre, hogy a nagy része ö, tényleg alkalmazott öncenzúrát legalább egyszer. Tudod, mire emlékeztet? Engem nagyon távoli kapcsolat, és, és a fiatalabb hallgatók lehet, már nem is emlékeznek rá, de az icq -ra. Az Igen. volt a utolsó olyan kliens, ahol amikor beírtál egy betűt, akkor megjelent a másik oldalt. Azonnal. Ezzel nagyon jól vissza lehetett élni, még bele lehetett építeni a kommunikációba. Tehát ott tényleg létezett, ott valamit elkezdtem mondani, de inkább abba hagyom típusú dolog, amit most már az okosabb kliensek nem csinálnak. Hát pontosabban mindegyik csinálja, csak úgy, hogy nem látod, hogy mi az, amit beírtál, hanem azt látod, hogy valaki ír, mert mozog a ceruza, aztán visszatöröl hirtelen. Én ezt imádom egyébként, hogy látom, hogy valaki gépel nekem valamit, aztán visszatörli, és nem látom, hogy mit, de azt látom, hogy... Valójában ez pénz marad benn, és már régen nem abban, abban, abban, abban az... Másfél órája, az... és valójában nincs esélyem, de... Na minden esetre ezt a részét én minden magyar, és meg minden egyéb fejlesztő elé, illetve ilyen projektvezető elé állítanám példaként, hogy, hogy milyen metrikákat alkalmaz a Facebook, és miket mér, és miket naplóz. Ez szerintem azért iszonyú jó, tök jó, hogy... hogy hogy mindent figyelnek, és abból próbálnak valamiféle tudást kihozni. Most nyilván a, a privacy-ért azok most éppen a az én jó kurva emlegetik. A tartalmat egyébként nem, nem, csináltam. nem figyelték ebben a kutatásban legalábbis, de nem, nem tudom nem, nem gondolni azt, hogy, hogy nem távolják el ezt is. Hát, hogyha el nem is tárolják, de valamiféle, a, a bele levont következtetéseket azt lehet, hogy tárolják. Tehát az, hogy mondjuk, mit, mit én, márkák szerepelnek, márka említések szerepelnek a visszatörölt posztonban, akkor abból milyen következtetéseket lehet levonni. Vagy mondjuk márkák és szavak együtt szerepelnek egy posztban, ami végül is nem kerül ki, az milyen jó infó lehet a konkurenciának. Erre lehet de visszatér... reklámot építeni, de bocsánat, igen, igen, térjünk Visszatérve, visszatérve. Az azt találták, hogy, hogy akkor ö, alkalmaznak gyakrabban öncenzúrát a felhasználók, ha ö, ilyen nagyon általános üzeneteket írnak, ahol jó, nem tartalomra értve, hanem az, hogy ö, ö, nehezen meghatározható közönség számára írják ki, tehát gyakorlatilag a falukra. Hát, tehát ez a mahig volt a székletem, Á, ezt nem írom ki, ez nem olyan érdekes. Igen, Pedig... igen, mert ki, ki tudja, lehet, hogy a főnököm is olvassa. Ö, vagy azoknál volt még magas, hogyha, hogyha egy nagyon jól definiált csoportról volt szó, ö, ahol, ahol nagyon szűk volt a, a kommunikációs felület. Ezt nem értem az ami potenciálisan releváns lehet. Tehát, hogyha van mondjuk egy uh, maradva témánál széklet gyűjtő, grúpod uh, osztályozó a Facebookon, <gül> akkor oda nem fogod beposztolni. Be ott kétszer meggondolod, hogyha, hogy mielőtt beposztolsz egy, egy Cuki pitbull Ja, Jaj, ezt ismerem, ilyet láttam is gyakorlatban én csináltam. Már nem a széklet osztályozó, <gül> <és Zolcsot, gül> itt szeretném előre bocsátani, Hanem a, a Cuki Pitbull posztolást. Tudom, hogy soha nem fogom lemosni magamról a székletet. De azt akartam mondani, hogy van például Tipó Budapest nevű csoport, aminek nem tudom, hogy tagjai vagytok-e, ha nem, akkor most lépjetek be. Ami budapesti tipográfiai érdekességet gyűjt. Én oda egyszer töltöttem fel anyagot, amire azt éreztem, hogy na, ez, ez elég jó lesz. És arról is kiderült, hogy már volt egy, egy másik kép róla. Igaz, hogy másfél évvel korábbról is azt hiszem, a fotó is vacca volt. De minden ott is mondták, hogy öreg volt már. Uh, és én budapesti feliratokat gyűjt egyébként, úgy a nagyon rosszakat, mint a, a zseniásen jó, itt maradt, de szép volt a képújság logójának, mert a solók. A képújságának van egyébként egy bejárata a TV-székhez hátulján. Ez volt az én impulsztom. nagyon szép. És... Uh... És itt az ember kétszer meggondolja, hogy, hogy ez most elég jó? Le fognak ezért rugatni? Volt már olyan? Valaki járt már a 28. kerület utolsó házának a sarkánál, ahol van jobb jó B betű a falon, vagy én találtam meg először? Világos, tehát hogy elég specifikus vagy-e, vagy nem vagy-e túl általános? Az a két legerősebb visszatartó erő a tanulmánszer. Igen, de valójában minden bitlis az akkor, akkor kell csak megállnod, ha már a boing-boing is lehozta. <gaz> és hát akkor sem mindig egyébként, mert biztos van, aki még azon a héten nem olvasta. Uh, ahol meg kell állni egyébként, azok a első világháborúból származó orosz színezett fényképek, amiket fél évente minden médium lehoz egyszer, és ez már öt éve tart. <gaz> Rendben, akkor itt kérjük állja meg mindenki. Viszont ti hoztatok egy annyira menő játékot, amit csak egy szóval mondtatok el nekem, és én teljesen ráizgultam. Jó! nem szoktam korábban. Elmondom három mondatban, mert közben fogy az idő és nagy lesz a számla. Az Evolent nevű játéka játszottam a héten, ami úgy indult, hogy a Ludum Dare nevezetű ilyen játékfejlesztős esemény, akaton verseny, leginkább verseny, rá megcsinálta a programozó. A Ludum Dare ez 24 óráig tart, odamész 12-kor, másnap 12-kor le kell tenned egy kész játékot és jobbnak kell lennie, mint a többi játékosnak a kész játéka. Csodálatos dolog, itt mindig, mindig vagy zsenírásan bomló dolgokat csinálnak meg, vagy, vagy nagy ügyes dolgokat, meg vannak, akiknek nem sikerül. És oda odakész az Evoland, ami a videójátékunk a rövid történetet mutatja be. Egészen pontosan a Nintendós játékokat egyébként. Elindulsz egy monokrom felülettel, rendelkező Zelda-szerű játékban és felveszed az első kincset a bal gomb nyomásával, ezzel állokolod nagyobb a jobb gombot, felveszed a képernyő másik oldalán, azzal egy kicsit megnő a képernyő, utána kapsz, kapod a bal gombot. kapsz nagyobb monitort, kapsz egy, egy olyan scrollozó rutint, amilyen kezdetben volt játékoknál, amikor elérsz a pályas szélén, akkor betölti a következő kockát. Hm. Utána a következő achievement az az, hogy megkapod azt a scrollozó rutint, amit utána nem fog fájni a fejed, mert folyamatosan scrolloz és a játék végére megszerzel mindent, ami egy modern játékhoz szükség, és végignéztet közben, hogy tényleg a 16 bites grafika megjelenik, a HD-s háttérképek, a renderzene, zene, a és a mentés, az a koncepció, hogy egy játékban van ellenfél. Csomó az jogot össze lehet szedni, és ami miatt igazán jó az a történet, ami szerintem nagyon jó az a történet, hogy ennek a játéknak elkészült a a full verziója, amit valami 10 euróért lehet megvenni a Steamről, például, és amely 10 eurótnak minden centjét megéri a játék. Két-két és fél órás kaland, hogyha mindent szeretnél szedni, akkor egy picit több. Öh, nagyon sok öcsív ment el, nagyon sok olyan dologgal, ami, ami egy időben nagyon jellemző volt a játékokra, és vagy idegesítő volt, vagy nagyon jó, de mindenképpen beleiget az ember memóriájába, hogyha egy-egy ilyen játékkal találkozott, öh, Olyanokról beszélünk most például, mint a. amikor összefutsz a női főhős a játékban. Ő elmondja, hogy mi a panasza, és te abban a pillanatban egy a nélkül felvetted ezt a panaszt, és onnak megkaptad a a, a és neked azt meg kell csinálni, mert te vagy a hős, ez a, a kényszer választás. Ö, és mivel a, a játék a, a teljes játék az már nem egy böngészőben fut, meg nem egy flashes valami. Ezért ott már a 3D grafika. A nagyon profi játékelemek és a, és a hosszabb bejárható út is benne van. de vannak olyan részek, amikor, amikor azt érzed, hogy te egy valamikor a Final Fantasy-ben játszol, van egy olyan rész, amikor egy nagyon buta Diablo-klónban maszkázsz, uh, és vicces. Igazából nagyon jó. Ez a, a gyerekkorunktól napjainkig, nem a napjainkig, gyerekkorunktól mondjuk 2003-ig. Végint. Ezek egyébként azok a játékok, amiket, amiket te játszottál gyerekkorodban? Vagy, Nem. vagy ez egy másik canon? Nem mindegyik. Alapvetően nintendo s de, de egyetemista koromban játszottam mondjuk Final Fantasy-t, mert a kezembe az akkori lakótársa, hogy ezt meg kell nézni. Tehát az megvan. Gimiben nagyon menő volt a Diablo, tehát diabloztam én is, meg azt ki mind a kettőt, a harmadik az, az ráér. Uh, zelda csak később zeldáztam, de amikor a Zelda voltak, akkor minden játék egy kicsit zelda klón volt, úgyhogy azzal is találkoztam nagyjából időben. Tehát, hogy megvoltak ezek. De hát megvoltak, hogy sem nem is ez benne a lényeg talán, hanem az a csodálatos ilyen meta megközelítés, ami, amiben a, a játék eleme az, hogy, hogy a játék végig vonul a történelmen, és ezt a saját kinézetével és funkcióival mutatja meg, hogy igen, Milyen, oki, olyan, ez csodálatos. Aki elment mondjuk a Gémon kiállításra megnézni, hogy hogyan néztek ki régen a konzolok, meg mi az a pacsinkó, meg hogy néz ki egy, egy pontgép, az annak kutya kötelességet letölteni, annál is inkább mint a Gémon be, belépő volt. Olcsóbb, mint pacsinkózni egy délután? Ráadásul nem tudom, hogy mennyi a csapánynak a kilója. No, hát, hogy nem maradjunk kickstartálni ekkor ebben az adásban sem. Én úgy látom, hogy van egy olyan kickstarter projekt, amit kifejezetten azért tettünk ide be, mert kelt imádni fogja. De még mennyire fogja imádni? Jaj! Egy olyan, egy olyan lapka, ami egyszerre egy ARMS Linux-os Raspberry Pi jellegű készülék, annál mondjuk erősebb. Kicsivel, nem sokkal. És egyszerre egy Arduino. Hmm. Mind, minden, ami, ami szükséges ahhoz, hogy ö, a garázsodban megvásd a világot, de legalábbis média művész legyél. Ö, 27 ezer dollárt kértek, és eddig 270 ezer gyűjtöttek össze. Ö, 109 dollárt, ha biciklászra vagy Adakozó reálkok küldenek is egy ilyen készüléket majd. És még 45 napjuk van a gyűjtögetésre. És még 45 napjuk van. Viszonylag ezt a tízszeres gyűjtést viszonylag hamar összekapták. Igen, ez egyrészt mindenképpen sikeres lesz, azért ezt én is belátom, bármennyire nem szeretem, a legyen ön is média művész a garázsában kiteket. Másrészt pedig azért ez pont az a termék, aminél nem hiszem, hogy gond lesz majd a kínai gyártással, mert hogy hát ha valami tudnak Kínában csinálni, akkor az nyomtatott lap. Úgyhogy ez sikerre van ítélve nagyon nőtt tűnik, mondom mindezt úgy, hogy egyébként. Atyahúr is ez a halára jó? Ez miért van? Az tényleg, és ez, ez miért van? van? Mit, mit írja a, a projektnek az indítói, hogy ez mire jó? Nézd, ez úgy, úgy van megírva, hogy ezt, ezt a Make magazinnak az olvasói végigolvasás nélkül kattintsák le. Uh -huh. Tehát ennek a következők a funkcionitása fut rajta a Linux, fut rajta az Android is, igen? És az is az, az Arduino-val. Ami ugye egy ilyen viselhető computing ami, valami, tehát ami ilyen robotikához jó, meg érzékelők kezelés. A rákot nem gyógyítja egyébként. A rákot nem gyógyítja pontosan, de, de ez, egy, ez egy ilyen könnyen USB-n programozható uh, mindenféle... Uh, digitális, megalaló dolgokkal összedróltozható, ilyen prototípius, prototípizálós platform, mondjuk. Uh -huh. Akinek eddig nem lett volna gyanús, annak elmondom, hogy a szövegben szerepel az interaktív művészet kifejezés is, uh -huh. uh, és processingben lehet többek között programozni, tehát aki, aki tudja, azt tudja, hogy miről van szó. Ebből ismét majd uh, hőnyomtatós Twitter nyomtatók és uh, szkennerből és épített uh, viráglacsóba ezt ezek fognak készülni, de most már sokkal több energiával, tehát valószínűleg belefér egy bootlogó és egy webserver is. <gül> webserver az már volt a, a hőnyomtatós Twitter nyomtatókban is, úgy emlékszem. Hmm, akkor is ott volt valami összefüggős. Lehet, hogy fog forgatni még egy monitoron közben egy fánkot. Nézd, a 150 dollárosban már wifi modul is van szóval ez mindenre képes. Ú, uh, a Wi-Fi kapcsán viszont van egy ilyen adásból kimenős kérdésem, úgyhogy ha, ha nem akarunk tovább föl. beszélni, akkor fel is teszem. Kedves hallgatók, a heti házi feladat a következő. A meti házi feladat a következő. <gül> uh, ti hány darab Wi-Fi látottak látok a ti lakásotokban, ami nem a tiétek? És mennyire zavaró már ez az egész? Nézek egy számot közben, hogy nálam mennyi. Nézek én is gyorsan. Én panelban lakom, és már itt is iszonyatosan sok van. Nekem csak három. Az a fura, hogy én meg egy, egy olyan környéken lakom, ahol hát, nem nagyon gazdag emberek élnek. Legalábbis itt a környéken azt hiszem, hogy nem nagyon gazdag emberek élnek. És ehhez képest rengeteg, rengeteg wifi van. Még egy néhány nyitott is, csak azok egy kicsit messzebb talán. Úgyhogy majd mindjárt megmondom, hogy pontosan mennyi az az annyi de sok, mondok, sok van. Mondok egy meg 14-es számot, amiből csak az egyik az enyém, és ráadásul ebből egy csomó olyan ö, ö, 8 karakteres, 8B, 84, 42, akárhány, ami valamelyik szolgáltató kisz, kiszórta a kámbelmód, amelyeket, valószínűleg Wi-Fi-vel, és ö, szemetelik tele a spektrumot. Uh -huh. Pont erről a, a Wi-Fi-s dologra, amiről beszéltem, Udó nevű lapkára jutott eszembe, hogy ha, ha minden wifi fog beszélgetni jövőben, akkor iszonyatosan nagy bajban vagyunk. Hát, hogy akkor kell keresni még néhány szabad frekvenciát, ahol ezek a wifi k beszélgethetnek egymással. Hát az kell kellett teljesen úgy szabvány. Vigyék el a hallható tartományba, és akkor az érdekesebb. Na jó, akkor a kedves hallgatók majd megmondják, hogy náluk hány wifi látszik, és ebből majd csinálunk egy jó kis átlagot. Illetve én még azt szeretném elmondani, két szolgálati közlemény gyorsan a végére. Az egyik az az, hogy tessék megnézni a weboldalt, mert hogy a, már mint a mi weboldalunkat a meti t egyszerűen csak azért, mert a múlt heti adáshoz néhány nagyon jó komment érkezett például arról, hogy hogyan találjon az ember magának új zenéket, milyen webbes vannak erre. Két héttel ez bocsánat, igen, de mostanában jöttek a kommentek. Másrészt pedig azt szeretném elmondani, hogy már megtalálhatóak vagyunk az iTunes-ban, tehát innentől kezdve bármilyen podcast, vagy podcatcher appal hallgathatóak vagyunk, könnyen, kényelmesen és egyszerűen. Ez annak köszönhető, hogy az egyik hallgató nagyon alaposan lecseszett a, a weboldal kommentmotorján keresztül, nagyon helyesen tette, mert úgy össze -szégyeltem magam, hogy három belül már be volt küldve. a... A jelentkezés az itunes és tessék, két nap alatt el is érkeztünk a győzelemhez. Úgyhogy mostantól kezdve hallgassatok minket az iTunes-on, vagy az iTunes-on keresztül is. És egy hét múlva minden terv szerint újra visszajövünk. Ismét találkozunk, addig is, szervusztok! Sziasztok! Sziasztok!